Братството на есеите и тяхното учение Като говорим за братството на есеите, в духа на изложеното в тази книга, ще ги разглеждаме в широк и в тесен смисъл. В широк смисъл на думата под братство на есеите разбираме цялата дейност на втория клон на Бялото братство, който започва от Авраам, минава през Моисей, Пророците, братството на есеите, в Тесен смисъл на думата и най-после преминава през християнството, с което се завършва втория клон на бялото братство. А в тесен смисъл на думата разбираме окултното братство, което е работило един век преди Христос да слезе на земята в Палестина. В този смисъл той е известно и на историята и за него говори Йосиф Флавий в своята история на еврейския народ, а също и Филон Александрийски в своето съчинение за съзерцателния живот. За него говорят и други писатели. Разгледано в единия и другия смисъл, то е все едно и също братство. Учениците на Бялото братство в течение на втория клон. Но в по-раншни времена те са работили по-скрито, а един век преди идването на Христа те излизат по-открито и оставят историческа следа. Всички пророци, както царете Давид и Соломон, се напренадлежали към това братство. Затова се споменава в Библията, ако се чете внимателно. Така че когато ще говорим в следващото изложение за учението и идеите на есеите, ще го разбираме в широк и тесен смисъл, защото те се покриват. Един век преди Христа, начало на братството на Исеите стои един велик посветен, който на еврейски език носи името Ешоа бен Пандир, Йосиф, син Пандиров. Той е проповядвал, че наближава царството Божие на земята, че идва моментът, когато синът Божий, великият божествен дух, ще слезе на земята, към която иде вече. За това учение той е бил убит с камъни от евреите и след това обесен. Някои, които не познават истината по въпроса, го смятат за Исус от Назарет, чрез когато се появи Христос и казват, че Христос не е бил разпъната убит с камъни. За това и отнасят раждането на Исус сто години по-рано отколкото е. Това са две различни исторически личности, проявили се в два различни исторически момента, следващи един след друг. Един век преди Христос да слезе на земята, есеите са били единственото окултно общество, поне в Палестина, което е имало непосредствена връзка с невидимия свят и е познавало не само на думи, но и на дело, Великата тайна на Царството Божие. То е имало два главни центъра. Единият е в Египет, а другият в Палестина, на брега на Мъртво море. Там е бил центърът, но техните общества са били пръснати по цяла Палестина и Египет. Името Есей произлиза от сирийската дума Есей, която означава лекар защото тяхната открита дейност сред народа се е състояла в ликуване на физическите и духовните недъзи на хората. И затова те са известни и познати на историята и под името терапевти или церители. Според някои, думата Есей произлиза от арабската дума Хасан, която означава «чист» или еврейската дума «Аса», която значи «изцерявам». Някои историци разграничават есеите от терапевтите като две общества, но те всъщност са едно и също общество. Членовете на есейските общества са били високо издигнати мъже и жени, истински Божии служители, изпълнени с горещо желание да работят за издигането на човечеството и за въдворяване на братството между хората. Те се стремели да царят не само телата, но и душите на хората и върховната тяхна цел е била да възвърнат на човечеството, духовното и физическото здраве. Те високо държали знамето на истината и светоста и се стремели да се удостоят с божествени откровения. Те всички отричали частната собственост и между тях не е имало роби. Всички са били свободни и са работили братски. Живели са братски и комунално. Както всяко едно окултно братство, те са имали две страни на живота – външна, екзотерична и вътрешна езотерична. Външната страна на живота им се отнасява до отношенията помежду им и отношенията към другите хора, техните ближни. А редом с този, така да се каже, социален живот, те са били като ученици на една окултна школа, където всеки е заемал мястото си според степента на своето развитие. Правилата на школата са били много строги, както в всички окултни школи, и не е било лесно човек да стане техен ученик. Онзи, който е желаял да стане техен ученик, в течение на много години е бил подлаган на изпитания, за да се проверят неговите духовни и умствени качества. И ако го намирали за достоен, приемали го в първата степен на Ордена чрез особен обряд на умиване, кръщение. След това кандидатът няколко години бил подлаган на нови изпитания, за да може от оглашен да стане ученик. Чак след това той можел да влезе във връзка с учителите и ръководителите на Ордена, след което той се е задължавал да изпълнява всички правила на Ордена и да пази строга тайна върху живота на Ордена и неговите тайни. След като е прият вече за ученик, кандидатът е допускан на братските вечери, които са представлявали един свещен обряд и се извършвали с голяма тържественост. На тези вечери есеите присъствали като на таинство обличали се в чисти ленени дрехи, които след вечерята са обличали. Тези вечери са били като праобраз на тайната вечеря на Христа. Есеите давали обещания, първо да любят Бога от всичко най-много, второ да оказват милосърдие и справедливост към хората и животните и трето да водят непорочен живот. Тези три обета включват в себе си всички обязаности на човека към Бога, към ближния и към самия себе си. В колективния си живот те представили една свободна организация на природосъобразен живот. В градовете и селата те обикновенно се заселвали близко един до друг като в кръг, където извършвали и своите религиозни обряди като в един от главните домове била общата трапеза, Светата вечеря. Те са били строги вегетарианци. Както казах, от тях не е съществувала частната собственост. Кой каквото изработвал, отивало за общи цели. Между тях не е имало лентяи. Те презирали богатството и никога нищо не купували и не продавали. Всеки давал всичко, което му е било излишно, а получавал в замяна на него всичко, което му е било необходимо. Почти в цяла Палестина от тях имало домове, където приемали всички членове на братството, където те получавали всичко, от което имали нужда, и предавали всичко, което им било излишно. Членовете на братството се разделяли на две групи практици и теоретици. Първите посвещавали времето си в правене на милосърдие, а последните живеели уединено в молитви, размишления и съзерцания. Филон Александрийски ги описва последния начин. Едни обработват земята, други се занимават с мирни занятия, работейки само за доставяне на необходимото за тях си. Сред хората, те единствено живеят без пари но при това са не по-малко богати от другите, защото имат малко потребности и винаги са доволни от своята съдба. Никой от тях не се занимава с работа, която води към несправедливост или алчност. Между тях няма нито един роб, всички са свободни, служайки един другиму. Те осъждат всяко господство от човек на човек, като принцип на несправедливост престъпвайки по такъв начин законите на природата, която ни е създала всички като братя. Те обръщат всичкото свое внимание на нравствените задачи, следвайки указанията на Божествения дух, без откровението на който човешкият ум не може да има познания за Бога, за началото на всичко самосъществуващо. Следвайки своите древни предания, те развиват своите философски възгледи посредством алегорични тълкования. Техните домове са открити за всички последователи на учението им. Те внасят всички свои продукти в общия склад за общо ползване. Те не забравят болните, защото имат и големи средства за помощ на нуждаещите се. Тяхното общество е основано не на родствени връзки – а на ревността за служене на добродетелта е човеколюбието. За членове на обществото се приемат само зрели хора, които не се увличат от плътски страсти, а се наслаждават на истинската свобода. Животът им е много щастлив. Те са обкръжени с уважение, произхождащо по-скоро от добродетелното лично призвание, отколкото от роднинските връзки. Есеите избягвали браковете, но възпитавали като собствени деца много сираци и изоставени деца. В общината никой не са раждал, но в нея не е имало недостиг от население. Филон твърди, че от тях нямало желание да има смъртно потомство. Те да имали безсмъртни плодове, зараждащи се само в чистата душа оплодотворена от божествените лъчи, изхождащи от Отца. Тази мисъл показва, че те са съзнаели великата основна истина, че Божественият Дух Христос се въплотява само в чистите сърца. Плинии, говорейки за общината на есеите, разположена на брега на Мъртво море, ги нарича чудо на света и твърди, че това е едно племе, което продължава своето съществуване в течение на хилядолетия без жени и деца. Филон нарича светии и казва, че те били посветени във всички тайни на древните мистерии. Техните идеи и схващания са били сходни с идеите на всички древни езотерични общества. Целер, в своята история на философията, говори за голямото сходство на есеите с питагорейците, не само по отношение на техния живот, но и по отношение на тяхното учение. Той изнася следните общи принципи между тях. Първо, спазване строгото държане на тайните относно тяхната школа. Второ, скривали своите учения под покрива на символистиката и обредността. Трето, основали своята философия, на алегорическите тълкувания на древните предания, авторитетността, на които признавали. Четвърто. Прекланяли се пред висшите сили, проявени в четирите елемента и възнасяли молитви пред изгряващото Слънце. Пето. Вярвали в иерархическата стълба от същества, наредени между човека и върховното божество. Шесто придържали се към дуалистичния възглед за същността на света, признавали взаимодействието между духа и материята, между доброто и злото. Но в основата на този дуализъм стоял строгият монизъм, според който доброто и злото, духът и материята са проява на абсолютния Бог. Цялата организация и учение на есеите са подобни на тия, на питагорейците, и на всички окултни школи на миналото. В допълнение на горе изказаното, общите черти между Питагорейците и есеите са следните. Молитва при започването и свършването на всяка работа. Посрещане изгрева на слънцето с песни и молитви. Обличане с бели ленени дрехи при посрещане изгрева на слънцето при молитви и братски трапези. Братски трапези. Четвърто. Пето. Комунален живот. Шесто. Дълги изпитания преди да влезе човек в ордена. Седмо. Три степени на посвещение. Също така и науката при едните и при другите е разделена на три части. Първо. Наука на всемирните принципи или теология. Второ. Физика или космогония. Трето. Етика която се давали всички правила и методи за поведението на човека. Има още много прилики аналогии между техните учения. Така, например, и двете общества са почитали като свещени символите на равностранния триъгълник. Също така и двете общества са признавали троеличността и единството на Бога, и учението на за връзката на девствените души с Бога. И едните и другите са изучавали божествените имена, свещения тетраграматон, преведен в последствие с думата Йехова, защото се състои от четирите еврейски букви Йот, Хе, Вао, Хе, които съдържат всички принципи на божествената наука. За тях, както и за всички окултни школи, името Божие не е било само една проста дума. То съдържа в себе си всички принципи на божествената наука, всички разбирания на еврейските посветени за божеството. Отделните букви на това име са на различни качества и принципи на божеството. Особеното нареждане на свещените букви, съставящи божественото име, е било средство и метод, употребен за създаването на света. Познаване на неизразимото име се предоставило на личните усилия и развитието на членовете на братството. Ключът на това свещено име се е съобщавал на ученика с голяма тържественост. Това е същото свещено име, което е било открито от Моисей в видението на планината Хорив. Неговото произнасене е било забранено у евреите. Само първо е изговарял името на Бога в деня на изкуплението, като гласът му се заглушавал от пеенето на свещенослужителите, за да не достигне до недостойни уши. Есеите Както и Питагорейците, признавали за братя всички хора, които имали дълбока вяра в Бога от всички националности, без разлика на външното им вероисповедание. Есеите са най-езотеричното братство сред еврейския народ и са поддържали всички езотерични традиции, които самият Мойсей е взел от Египет, защото той е бил посветен в египетските мистерии. Филон казва в своят трактат за разкаянието, че мойсей събрал всички благочестиви членове на своя народ и ги въвел да участват в самите мистерии. Тези избрани от Моисей именно са началото на есейското братство, което е съществувало от хиляди години. Мъдростта, която Моисей предал на своите избранници, се е предавала от пророк на пророк, които са били посветени на различни степени в братството на Есеите. Известно е, че Ахей, великият учител на Илия, е бил Есей. Той е бил един от така наречените седем дълголетни светии на Палестина. Ахей предал на Илия мистичното облекло, символ на свръхчовешка сила която после Илия предал на Елисей. Висшият Ерофаит се наричал Орел, а неговите помощници, посветени от по-низка степен, се наричали Врани. Така че когато се говори, че Врани са носили храна на Илия, се подразбира, че са неговите ученици. Илия е бил устроил своята школа за пророци на планината Кармил и Питагор който е учил в Египет според известни исторически сведения, е посетил школата на Илия на планината Кърмил. Есеите и петегорейците, както и всички окултни братства на миналото, са поддържали учението за прераждането и кармата. Учителят казва, че вторият клон на Бялото братство, представен от есеите, е имал за задача да подготви хора, които да бъдат среда за слизащия към Земята Божествен Дух. Да подготви хора, които да приемат учението от Божествения Дух и да го разнесат по света. Затова и едно от основните учения на есеите е било, че Божественият Дух иде на Земята, да покаже на хората пътя към Царството Божие, което е вътре в нас. Сто години преди слизането на Христа на Земята, Есеите в лицето на своя тогавашен водач-учител Ешуа бен Пандир на широко провъзгласявали, че Месия, Божественият дух, иде на земята, че наближава Царството Божие. За тази му смела проповед той бил убит с камъни и след това обесен. В началото на 20 век Ешуа бен Пандир е бил пак на земята и този път учеше че Христос пак иде на земята, но вече ще слезе до етерния свят и много хора в 20 век, които с пробудено съзнание ще го видят и ще влязат във връзка с Него, ще бъдат проводници на Неговата мисъл и Неговото слово. Има някои, които не обичат истината, извратяват историческите факти, като отъждествяват проповедта на Ешоа Бен Пандир с проповедта на Исус от Назарет и отричат, че Христос се е вселил в Исус от Назарет и че е бил распнат. Но както официалната история, така и окултната история твърдят, че Ешоа Бен Пандир е проповядвал приблизително преди 100 години. Преди Христос да слезе в тялото на Исус от Назарет който също в началото на 20 век беше на земята и беше проводник на Христовото Слово. Понеже есеите имаха за задача да подготвят средата, хората, които да приемат Божественото Слово, той самият Исус израсна в техните среди и беше учител на тяхната школа. И това, което се учеше в школата между избраните, в последствие той го изнесе на широкия свят. Затова има пълна аналогия между ученията на есеите и тези на Новия Завет. От техните среди са излезли както Йоан Кръстител, така и апостолите. Отсъствието на каквото и да е споменаване на есеите в Евангелието може да се обясни само с факта, че самите тези които са писали Евангелията са били Есеи. Същото се отнася и за Йоан Кръстител. Времето, през което Йоан Кръстител се е подготвял за своята дейност, е било прекарано в пустинята около Мъртво море, където е бил главният център на Есеите. Неговата проповед за правдата и за наближаване на Царството Божие напълно съответства на учението на Есеите. Настойчивото му искане да се кръщават, за да се очистят, съответства на учението на есеите, които държали най-много на необходимостта от очищението. Той е проповядвал идването на Месия, което е било едно от основните учения на есеите. Есеите учили своите ученици да търсят преди всичко Царството Божие в правдата Негова, което е учил и Христос. Те искали от всички, които желаят да влязат в тяхното братство, да продадат всичкия си имот и да внесат сумата в общата каса. Техният девиз е бил Моето е твое и твоето е мое. Същото са учили и първите християни. Известен е случаят, където се казва, че които се присъединявали към християнската община, продавали имотите си и сумата внасяли в общата каса. И когато един искал да излъже, той платил с живота си. Също така Христос казал на богатия момък, че ако иска да го последва, да продаде всичко, що има, и да го раздаде на сиромасите. Много места от свещеното писание показват, че първите християни са били за общия, комуналния, братския живот. Йоанн 13, Деяния 2. И други. Както казах за есеите, роднинските връзки не са били съществени. Същото говори и Христос, като казва, Който изпълнява волята на Отца небесного, той ми е брат, сестра и майка. Есеите не позволявали на своите ученици да наричат когото и да е с името учител, защото един е учителят в света, Божественият дух, Същото учил и Христос, като казва на учениците си. Не се наричайте учители, защото един е вашият учител – Христос. Есеите, подобно на Исус, отдавали голямо значение на крутостта и смирението. Те учили своите ученици да си правят услуги един на друг, възхвалявали нищите духом, милостивите, чистите по сърце, миротворците. Същото нещо е учил и Христос своите ученици. Както Христос се пращал своите ученици да проповядват, като ми казвал да не носят нищо за път, защото работникът е достоен за своята заплата, същото правили и есеите. Те никога не носили по два чифта дрехи и обуща. Никога не носили със себе си пари, защото знаели че всички членове на братството, разпръснати по цяла Палестина, ще ги снабдят с всичко, което е необходимо. Есеите скривали своето тайно учение под покривалото на притчи. Есеите повече от всичко почитали Върховния законодател, т.е. Духа Свята го. Провинените и Светотатството наказвали със смърт. Известно е, че Христос счита греха срещу духа свята Го за непростим. Мария Карадия в Своята беседа за есеите казва: Съществува един случай, един епизод в Евангелието, който превръща всички положения, че Исус и учениците му са били есеи в положителен факт. Това са думите на Исус към Натанаила. Наистина, аз те видях под смоковницата, на което Натанаил отговорил. «Учителю, ти си син Божий!» Лозата и смоковницата у египтяните са символи на Господа и Майката Господня. Те са символи на двата пътя, за които се говори в книгата на мъртвите. Ръководство, следвано при великите египетски посвещения. Лозата съответствала на царската стая в голямата пирамида, приготвена за посветяване в великите, големите мистерии. Смоковницата съответствала на покоите на царицата и се отнасяла за посветените в малките мистерии. С изключение на великият, Ярофант, никой не знаел името на посветявания Неофит. Когато Исус казал на Натанаила, аз те видях под смоковницата. С това той му е казал две неща. Първо, че го е видял в школата на малките мистерии и второ, с това му е открил своето равенство с началника на ордена, към който те и двамата принадлежели. Натанаил Тутъх си отговорил, Ти си син Божий, защото това е било титлата, с която са се, се обръщали към Великия Ръководител на Ордена. Неговият отговор е тъй естествен, както в наше време всеки един поданик се обръща към своя цар или държавен глава с думите «Да, Ваше Величество!» Съвсем недопустимо е, щото благочестивият Натанаил да назове с името Син Божий чущ човек само за това – че проявил малко прозорливост, качество при също на много хора. Това духовно тълкуване обяснява също проклинанието на смоковницата, която не давала плодове, случай, който смущава немалко християни. Кроткият Исус никога не бил осъдил дървото за това, че не е дало плод в определеното време, той не може да бъде обвинен в такова безразсъдство и не би злоупотребил със своите свръх човешки сили, за да излее гнева си там, където не намира физическа храна. Ние видяхме по-горе, че смоковницата е символ на малките мистерии и когато Христос проклина, че не дава плодове, се подразбира, че у нези, които следват пътя на малките мистерии, ако не дават духовни плодове, се изключвали от школата. Също така и членовете на Есейските общини, които не давали достатъчно плодове, за които говори Филон, се отсичали, за да изсъхнат. В притчата за безплодната смоковница също е казано, че градинарят търси от три години плодове по нея и такива не е намирал учениците, които се посвещавали в малките мистерии само след три години от тяхното ученичество, ако те не принасяли плодове в течение на тези три годишни изпитания, изключвали ги от общината и те били обречени на духовно изсъхване. Това е смисълът на притчата за смоковницата. В друга притча Христос говори, че Царството Божие ще настъпи когато се разлисти смоковницата. Това е една велика истина, която се отнася до раждането на Христа в нашите сърца. Тогава човешките души ще станат отново девствени. Ще прорастне смоковницата и в нас ще се прояви Божествената майка. Конибир съобщава в своя научен труд, както и Филон, че първият християнски историк е в Севии, отъждествявал общината на есеите с Първата християнска църква в Александрия, основана от Свети Марко. Както вече казах, есеите са ученици на втория клон на Бялото братство, който започва от Авраам и минава през Моисей и пророците, чак до Исуса Христа. Затова те са имали едно специално тайно учение, което произхожда от Авраам, докато е бил посветен със специална мисия. Той имал за мисия да създаде един народ, чрез който ще слезе на земята Божествения Дух. Затова на есеите, които живеели сто години преди Христа, едно от основните учения е било да възвестят на света, че иде Месия, Божествения Дух. Тогава, както вече казах, е работил между тях един посветен известен под името Ешоа Бен Пандир. В следващите страници ще предам ред мисли от Штайнер, които ни разкриват езотеричното учение на есеите. Те ни разкриват пътя, чрез който трябва да мине ученикът в своето окултно развитие. Понеже Авраам е бил определен да играе важна роля в развитието на човечеството. Било необходимо в неговия вътрешен организъм да проникне онова, което в по-раншни времена било възприемано като дух, който се проявявал във външния свят и оживявал този свят. Това стана за пръв път у Авраам и чрез това за пръв път е било възможно да се получи едно изменение на духовното виждане, но за да може да стане това било необходимо влиянието на едно духовно божествено същество. Едно божествено същество вложило, така да се каже, в организма на Авраам зародиш на една нова организация на физическите тела, чрез която е било възможно едно ново ясновидство. Този зародиш се е предал на всички бъдещи поколения, които произлезли от Авраам. Есеите познавали тази тайна от живота на Авраам и си казвали, това, което всъщност можа да образува еврейския народ, за да може да стане носител на Христовата мисия, бе произведено чрез онова тайнствено същество, което може да бъде намерено само когато човек се издигне нагоре в редицата поколения до Авраам, по тази заложба бе внедрена, за да действа след това, чрез кръвта, като един вид дух в народа. Ако искаме да разберем тази тайна, ние трябва да се издигнем до този дух, който всъди тази заложба в Авраам. Затова есеите казвали, когато човек иска да се издигне до този дух, който постави началото на еврейския народ и да го познае в неговата чистота, той трябва да мине през определено развитие, чрез което се пречиства всичко онова, което от Авраам насам е било проникнало човешката душа. А това същество можем да го видим само в духовния свят. И според възгледа на есеите, всеки човек, който е живял до тогава, е имал в себе си всичко, което е проникнало от минали времена в човешката душа, като нечистота, която размътва свободния поглед към духовното същество, вложило в Авраам споменатата за ложба. Затова душата на всеки есеец е трябвало да се пречисти от всичко онова, което е било проникнало в човешката душа и което е размътвало, така да се каже, погледа насочен към онова същество, което е живеело в кръвта на поколенията. Едва тогава това същество може да бъде видяно добре. Всички пречиствания на душата, всички упражнения на есеите, били насочени към това да освободят душата от наследените през поколенията влияния, от наследените белези, които могат да размътят погледа на душата, за да влезе във връзка със съществото, което е вдъхновявало Авраам. Защото човек няма в себе си само своята най-вътрешна душевно-духовна същност, но той е така да се каже размътил, нацапал тази същност себе си, чрез наследствени белези. Според духовната наука съществува един закон, който есеите познавали чрез ясновидско изследване – и който прилагали в живота си. Този закон гласи, че действието на наследствеността представа едва тогава, когато човек се издигне през 42 степени в редиците на прадедите. Едва тогава той е изхвърлил от своята душа всичко, което е наследил в течение на поколенията, когато се издига през тези 42 степени в редиците на прадедите. Едва тогава той е изхвърлил от своята душа всичко, което е наследил в течение на поколенията, когато се издига през тези 42 степени. А това значи, че човек наследява нещо от баща си и майка си, нещо от дядо си и баба си и т.н. Колкото повече се издига от човек в редиците на прадедите си, толкова той имал все по-малко в себе си от онова, което се е породило като отцапване на вътрешната му същност чрез наследствеността. И тогава той вече няма нищо от всичко това в себе си, когато се е издигнал нагоре през 42 поколения. Тогава се изгубва влиянието на наследствеността. Ето защо пречистването на есеите било насочено към това да изхвърлят чрез преработване, чрез вътрешни упражнения, всичко онова от своята вътрешност, което е проникнало в душата като нечистота в течение на 42 поколения. Ето защо всеки сеец е трябвало да мине през трудни вътрешни упражнения, през един труден мистичен път. Тези упражнения му позволявали, минавайки през 42 степени, да пречисти своята душа. Това били 42 степени, през които трябвало да мине есеецът вътрешно. Тогава той е знаел вече, че е се освободил от всички влияния на физическия свят, от всичко онова, което е било създадено, като нечистотата в неговото вътрешно същество. Така минавайки през 42 степени, есеецът се е издигал така високо, че чувствал в своята най-вътрешна същност централната ядка на своето същество, сродно с божествено-духовния принцип. Ето защо есеецът си казвал «Аз се издигам нагоре до Бога, който е моята цел, като преминавам през тези 42 степени». Така есеецът е имал едно добро разбиране за това – как човек може да се издигне до едно божествено същество, което още не е слязло на земята. Той е познавал този път нагоре. Той е знаел това от собствената си опитност. Между всички хора, които живеели тогава на земята, поне в Палестина, есеите са били единствените, които са знаели истината относно едно такова събитие. Каквото е било Събитието с Авраам. Те знаели тази истина, що се отнася до наследствеността през поколенията? Те знаели, че ако човек иска да се издигне до Бога, трябва да се издигне нагоре през 42 степени, които отговарят на 42 поколения. Но есеите знаели и друго нещо, а именно, че както човек трябва да се издигне през 42 степени, които съответстват на 42 поколения. За да стигне до Бога, така и Бог, когато иска да слезе до човека, да проникне в неговата кръв, трябва да слезе през 42 степени, т.е. да измине обратния път. Така че, щом човек се нуждае от 42 степени за да се издигне до Бога, така и Бог се нуждае от 42 степени за да слезе надолу, и да стане един човек между человеците. Така учили есеите начало със своя учител Ешуа Бен Пандир. Това учение на есеите може да се резумира последния начин. Онова същество, което е било вдъхновявало Авраам и вложило в него божествен зародиш, се нуждае от 42 поколения. За да слезе напълно до човечеството. За това учение говори и евангелист Матей в началото на своето евангелие, което показва, че той е бил Есей. Ешоа Бен Пандир е казвал на есеите, че те живеят един ден преди изтичането на 42-те поколения. Завършването на 42-те поколения исторически щяло да стане след един век. И той обърнал вниманието си на есеите, че те може ли да се издигнат нагоре през 42 степени, само до определена степен, където може ли да се свържат с историческите факти, оттам нататък те може ли да се издигат по-нагоре, само по благодат свише, а не, че е настъпило времето, когато това ще бъде естествено събитие. Тогава ще се роди един човек, който ще бъде способен да се издигне със своята собствена кръв толкова високо, че в него ще може да слезе онази божествена сила, от която той се нуждае, за да изяви в кръвта на еврейския народ целият дух на този еврейски народ. Духът на Яхова